زه خو دې ته انم چې نصوار که خو خداتان سيز نور بینه وسالوره نو دې دې په ورته نو چې دې دې په سګرت سړيده اېکې دروازه یاد ان په نصوار تا اېکې په میاشک دې دې شروته په نالو پکله دا دې خيار ته که خامہ د نشي سړې که دا کلیدا یا نر ناڅې څوک یا که ما پوند کله هر څاوه نه دوی دې دې یاو کتاب پیوالی نالا نا تا کال کتے سم دو جوری گی بارا سفر سفر آبارتیا چت دیس دری سوش پید تون پی دری کتابا سنور کتابا پیدا حادیثو کی گی بخاری شریف پیدوکی گی با پی مسلما کی گی یاو ورطر ابو داود کی گی من دار دری غد کتابا تا ختم کن من دانا شیس ریح امین ایا ها کس منا شت تسو؟ وني خاوي زيم ختم ورسره سينگ اسامبلي رقي خدا تي دستي ما قوتي پيتا در موردار. خدا دنا سواري سري اغا جي دو مجبو هي گني رو هپلا ما قوت. څه بلاغه لهدا گندا و هر دم شیشی سکی صنعت په دغه سړی ښار چې نشو چې نشو دی یو د مارې حوی شې زیره زوخدې او هوا کې روانه پکې ایلي بعض باندې سوری او چې لکتا تیر شنه اندامونه است چې نشه شنو غریبون ضروري مخار مطروه دي سیګرت مطروه دي او شاراع حرام دي شعابو که دا مقصان تھی یہ سلون اکا دین جواری دا جوارن تا قشان مقصان شیر جواری دیتو ویچی مال وکا سانتا سی شرک کی دی پا مال که دیو پاکی خالص تاوانی دو گل پاکی خالص اگرد ری دا غزانو جواری دا تاف جواری دا, دا, دا جواری هر دا قسم جواری کدا لاتیوی یا دا انام برکی دا مواما شم حل <سؤال> حالی <سؤال> تا دا دیس نینام آج یا دا باندو نالی دا سسود کی دا فلی آسپا دا دا جوارے دا فیدا خوی چی کل یو سڑی پاکی پیسی ڈی ریو و دا فیدا خوی یو سڑی تا ملو شا دا غبل کور دروان کی تا دی جور که دا دا سکا دا چی دا غبل کور تا ختمول ز او ته جواری کو سلطوک کیو سمزو کوموزی در نو عالم ما هوږل تر خوستا کور مروه کوم تجارت کی گډی خدا بل کور نی زپتان پیسې عالم خد تعالی به یو کم او جواریه ما کتابس د بل کور تباقوم کی دا نو کور تبا کی دا متان سره په نوسته پیدا محبت بغض او دشمنی او به خدا دې سړي په ځوانم چې دې وځي نو جوارګر سړی چې کور تلار شي دې مخه ته څنګه ګوري زه د خپل مخه کارن کې لیونی شې دې کله زروږه او نظر یې په جوارې بېلې دې هراني چې څوک راخه ده ولوم راځه مون ولوم راځه سړی ولوم نو جوارګر سړی چې پټېش کړه شي څنګه دېلې څه کده یو پیاله لغي یا را دازل ملت زروتی دیلی نو دازل پی شرطا قراز رو رم برکو میں دازلی گتو نو دام تلاری شی نو دلزل وی دادو پور کم ناغم تلاری شی فدی خیالی گتا مان یا غامی مکور جور نکی پی دیریو بیتی بلگل تلاری شی نا مخصانی شی یو خیالی دا غپتی نو جواری دا بغوس پیدا کوي نا پیدا کوي معاشره خرابوي جدارګر سړی امه شکهسب نشکول بیا هغه ترکان نشکول مهنت نشکول هغه ګل ترین نشکول هغه مزدوري نشکول هغه د دې خیالي ګټه پسیزي چې بسنګ د قیاوډاو کې لز ضروري وي او ګټه نو د دې خیالي دغه باندې هغه پروتي دا, دی پروت دا نو دا کسب نه پوازي نو چې به نیو که کولی به نو به به ضرور هغه طریقې استعمالوي چې معاشره خرابوي هغه د شپې د چا پور وای زکه چې پیاوژن پیسې موږ هغه د چا جيب وای هغه یو سړی وزنینا پیسو لپا هغه یو سړی په او به تفته قبایل و یو سړی دبل بل د پاره په لږ ضرورت یې ورته نو دیبه د غشي قاتل بشي دا پوهه سوئی وقت دیموندار حجرتی قاتل بشی دیبا غل شی دیبا داگو شی دیبا جیب قد شی دادا جوار اثر کسب بطیپا چی دا جوارگر سری سمرس پیرو جنگی دا, دا جوارگر اولاد خرامی یو ظلم یو مضمون کتی چی مالی جلال یو جنید آغا لیکی ویز دم ما تعلیم کردی حشتیم شکر دی پاک دامنیم وما سو ورینه ځکه چې سو کرا چې یو اده پلان کې جوار بللوده اده پلان کې جوار بللوده لار مې جوار کړو به چې تراش او خلک وی جو. دا چې تراش هغه سړی دې توبو یو ځل ورته دی لورو جوړل ساره یور پر سر تورکو پس مکارته پر یو تو ویدو د ساده وینا زمون ټول خاندان په نام هغه دې توبو او تبلیخ کړه هغه به د لټه بری پیدا ک او سوده خرڅونه هغه وی اوس معتضیت مینان جن حاصل شو د نیکسته یي په دغه په ښهاله نو یي دیونه حالې دی دا مې کړی د خماط سکون او اطمینان ندي مې غوښته او خپل تصېبی کېږي نو دا سړی دacije تراشی د جماعتونو والشي د کورونو والشي وحرتی حاصل شي په له معاشره کړه چې هغه کلهه کتن شي نو پیدا وخت کیږي پیدا ده اخیاله پیدا را چې زه ترتیب سپیسیو ډټو بیا څلونه کانل خمر او دا صحابه کرام تانه تاسو کې د شریعه مبارکه او د جوازه مبارکه خامرتکه خمر و خمر کووله او یقل کټ کید سریه او میسر یا صاحب او یا صرف تقسیم کوی دې کې پیسې تقسیمې د جواهرې څفر شکونه دي کله چې نمیدو چې دا ورو دي دال کوو ما اسم كبير طور تو وادي دارو كبير دی ګونانا او مناطه او لنان او سکه د پاکي شته د خلق لپاره دې ته دغه چې کله پاکي سره ما اکبر من بنتهما نقصان ده نه كن زیاده د شریعت یو قائد شته چی کمسیز که پیده یا <سؤال> نقصانی دیری، آقا با منه ای؟ هر دو گناه کار کسی دیتا، سره چی پرده یخوزی لورزی، نو پیده خوبکیده که نه؟ چیلی که ما ده برات ملوشی، زلبه می خوشحالشی، زلبه می هوا و فری، نو ده هوا و ده مزم دام یا ده؟ با اسم همار اکبر من نفه، نمار ده نفه، نم فام اي ستلونكما اس قسم ما شمكما ما نشينا خراب شي مستقبلنا اي ستلونكما لا ان يكون د 20 تصفي صحابته متا تقص کی چسیو او ثمره لگو د خطيبه لا كل عقل صور قوه زیادی قسم زیاتی بنیاد خپل ضرورت ته د ضرورت ما خیرات کاه د ضرورت شي ما خیرات دا ترکه ده ضرورت نه سی ټول خیرات کوي مطلب دا, ضرورت نزیاد خیرات دا, سوڑی بال بچوی. دا تناس دی چې څه خیرات کوي نو ضرورت دار نه زیات خیرات کوي د څو دي بال بچي نابالغه ماشومان د تناس دي د سړي اول دا غي حق د غواجی مو ضروري دي هغه به پورا که کنه تو خیرات کوي خپل بان پچنار پرې دي خپل خزنار پر دی نو دا په کار مده البته که ستریت دا سه محمد حاصلي دا فنات لا درجه ترسېدی داغه په باندې هغه دا یقین چې د ری په چې دی حالت صبر کوي موږ چې شتاخدې موقام طرزک نشي رسیدې د دې ته ابو بکر صدیق ول خلق یا د بعض صحابه قانون او شریعت خدا مو خلق د پاړه و عام خلک دا کول نشي په شریعت ورته دا خپل ځان نه او دا پال بچو دا خپلو ضرورت څخه زیات دي هغه نه خیرات کا و. دا چې نه خیرات کې او سر سوال کې دی وسکه خیرات ثواب دی او سوال حرام دی نو کنه نه عارف خیرات کې او سن لو پال تک لبه تک سپکه چې کله کله کسبهوند او تایقینی نه وسې یو نقطه ای کل زیادی دا ضرورت مخیرات گرد تذالک پا دیخ کل طریقہ یبین اللہ لکم العیات بیانی تاسا تخده احکام کل لعل لکم تتفکرون لدی دا کارا چی تاسا تکی لفکرو که تید دنیا و ال آخرت با بارا دا خیر د دنیا و دا کې که یرا خدو رسول موند دیسی جنو نمان اکدو چی دیکی دنیا ته خیر دے او دا آخرتم سا خیر دا دا او د دنیا ام تک یې څه نقصان نه لاره کړان نو دا کدلاره چې ګورې خپل خیر و شر باندې نه پیګو خدای او رسول زموږ ته خیر و شر زمون نه زیات ويږي نو چې اغه یې څه نه منکړو دې زمون زموږ د خیر د پاره منکړو رسول شراب وس کنو خدای ته څه نقصان دي یا یو عالم څه نقصان ده څه دا غوښان ساری څه کما څه د ټول خراب یو څل کی جوارګری او د پوهند دخلکو په سي لين ديني او سارا او دي ارت ديلي نو تخ خپل دانم غرکه او بال بچم خزان سره نو خل خراب لکه خراب نه کو لکه چا په زرو په پوری دی په چا په زرو پوری دی بچا ور کړلې دي ټول دي دیوالک له ځان سره نو جوارګر سړې نو رم خرابوي خو نقصان خپل دان او بال بچ یوه انګريز لکی فرانسې وی شرابا که ترمک چې چی د اسلام خلاف استعمالو وشی شروع کروه ده بی خوطبا دی هرکی هل جگایر فرانس کابیو شراب وردین کرمونوی چې دا قابق شرابو کی مبتلاکو بی بی زمون خلاف جهاد نشي کوله وی چون کی کلک مسلمانو نو دا دا نپکی زمین نا لدیرشو نا لاغ تیرشو نوی دی خلقو که زیادی شورو دریت انا قبر دریوی ویدنہ مالمی سیدریت انا کو یودا لطاو تعالی او په دنیا د خدای په یو شګردم باندې نه فکر وکړ یوا زم دا په حدیثه یم شي نو خپل ابن عباس په بدره خلاف کړ هغه درې تعالی قدرې نو د یو صحابي خپل خپل او عام نه کوي علامه د دې له صدا د خپل منځو درې مالا دا حضور زمانہ کې کفر اف کا چرتا اول حسین له تدری تناقه یو سابډی دا غوښ کی کسڑی دا څه قضیتونه تناقه یا تناقه طلاق آیا په څه مخریتی څه زمون خو تدې مودرین کې دا روپی تعقیب مقاصد یعنی مقصد می د خو خبره مدرسہ لاوګا لا کته ری چاته وی قرائت قرائت او کوم یو خدا بار با دا علی و علی و علی و علی مطلب یا جدید و دا دا مدرین دا مزبوطیاں دا بارا ہوئی نو غزور با قسم بار کرن و چی اگر با قسم بار ویزا جماع با دا دا دا مدرین کی ترکیب داوال مختب دا عمر تو زمانا اگر ویزا ان قسم کمون داوال نشکو رید دا غزور زمانا کی رشتنوال زیادو خلقو دروغنو رید او غزور تو وحینات نیشا نا غفنیتا مانیلت ورش نم ته په دې سړی راشي مصلور دا وای چې د خپلې ترې طلاق دری بکی داغه قسم ګورم چې یو یوه در باندې پېښه یا دا نه هغه حکم نه چې اړتیا ته دخول نشوي یا سړی خدای کړې د خپل کور ته نه راوسته او د دې طلاقه طلاق کړه په یو جدا ش بالکل داسې आवाज وځاړم ماغه وخت دې په یو ځای دې خپل اصل نه را او عمر صاحب دا او خو دی دی نو دیوځیا تا ته جدي دی چې درې تلاخ یو تلاخې نو قضا کول او او درې 3 کینو حرامه اکڑا او عمر په روح سے په خپل حلال حرام کړری دا به یو مسلمان وې څنګه کروي نو وې دا لکه لري عمر صاحب دینه زیاته خبره منسومه نو چې ځانته یو سړی مسلمان وای ابا څنګه دا وی چې عمره فاروق د سیاحت کا فار بدل کړي دا فل ټول بحثانه ما یو ولاته د تجاهله ما یو عمر څه باندې دا تا کولا نو دا کوم ټول بحثانه دا هغه هغه د اسلام بحثانه څنګه دین کی تبدیل کوو نو ولاته سیاحت کینا دا سیاحت دې خو سیاحت د دین نه جدا شه دا سیاحت چنه وروه چې ولكن عمر صاحب حلال <سؤال> حرامل <سؤال> الشيء بخبول السياسة هذا الشيء غامة دعوية حضرت علي خليفة شخص ندري طلاق دري درزولي لك ختم كنيني آخو تحفل توري خلافتين دري طلاق دري درزولي لك ندري عمر صاحب قبره نماني ندري مرتضاء ولا نماني علي صاحب قصصة بنزده غنبار عليه السلام نوچت حضور <مزور> پاک تا گزرد تر <مزور> وی گزرد آمد یا گزرد آمد یا گزرد آمد آلی سیب تفاک شی اصمان آزمکا یا دیکری شید آلی قید نواند غطل دا اصمکا آزمانون نتول آلی سیبو چسکیوی آچه تکلیفی راشنو زمون تاولیم قد قلوبو کم داشتی اگان خرا یا علی مدد یا علی مدد آلکا یا علی مدد پر نواند آخوجانو کرا خرید آزمون دا آخرت یعین دا دین دبی ان تا ان تا او پک دې ټکلي قوت تا واه کې چې انسان تواه تا نه خبر دې آلیس په پلاست ستا جن لومرګ دې آلیس دې په خپل چا واه جن دې په دې مخ په ډول کې په چاره یې واه دې نو دې اورې شي بچوله خیر او شعر دا په پلاست غني هغه ته شي و اذا اجل افوار تخاخنة تطبط قري نو علي سيبراراتي و, و علي الله خورتانيكي نو حضرت عمر الفاروق قدا قري نو رضي الله عنه و لبداكو نو حضرت عمر سيح حضرت عالي سيح حضرت عثمان سيح او لعينة تشخوا لفاة الاسلام او علماء الاسلام او صلو الله و, و عالمان او د اومت صحابة دا مشرقة و دا مغرب و فوري. د ټول دا کا په واده چې درې طلحه که چې یو درې په د لور کا درګریږي هغه شریف نه ځم اله مړه او په بشما وروه حيات کې ونی درې طلحه ولي یو درې اخر درې معنا یې ولا چې تر تدوه یم ما نو کار یې ودار کړه نو بس ته ماکې فلاسبه درې چې مت چې ايش ویلې یو چې ګریو نو درې څه یې وې کله کینو پینځه پینځه دیو دی مودا کات سووی دا د خلقو نصبون خرادی ز خلقو نګارنم خرادی زکه یحدد داتری نه له اواتنکا او دی نه کوتری مګونو مردا پاره پدنا کی مطلبی اتهونو مردا پاره ولا خرامن زکه خدای وای کتریم له من بعد حتا تنکه حداولن غوا د درون طلاق کدانې دی ویل چې قیاول له وجود دی کایدات تلقتم النساء هاه کې ته دې پرېد ما بلمن اجلمن پرتیدو کښې نه دوه کولا ینه ین رجو اتوک او ایندته فار اداکارم کوي او صرحو انه بماو یہ پريده په خطرې تا په ژبه طریقه م کوي چې خدای اېدت تنزیږي تا څور ترجمه کوي خدای په کې د خدای په وړي ورته منځه نه تابعند چې نه دا ظلم منځه کوي به پړشتیا خدای ولاته مثکوهن مصحا دا خذمي ساروه لا خذي ده جرم تهبی دفا ظلم نفار ما خواه مطا ته دو تي جاوزوكه زیاتی پیوکه مصحا ته ده خذل رد زرم دفا مطا ته دو ته زیاتیوكه خدوی ومن یا قل داله شای چه فضل شا زیاتیو کو ظلمو کو او دو خسوسا پا خذو خذی مجلوم کمزور مخلوق ته مفخد ظلم نفسا داقی خد کی فخذلتان زیاتیو کله ظلم کول دا په ځان ظلم دی دي د اخلاصي مقام دي خو له د نړۍ په دنیا کې رسوا کوي او د زغر خور سره دا ډول سلوک کوي چې خپل کار کوي بنا تا اخذو آیات الله او مني سه احکام د خدای په توکو نه نه نه احکام او توکو په واسطه مونږه د خدای احکام را نیولې په څنګه دې د پیغامن کوي وزکرونیمت اللہ علیکم دخل احسان زانتا یاد آدھا دخل احسان تا دیلی تعلی حق تا تلا خبر کردی تیر سر دار کردی تا دخل دا که معاملہ دا تلی شان تیویلو دیو باتوی ما حر تا دیلی شریف قانون بیانی او دا اخلاق بروس دیل گئی لکه تش قانون اسلام نگئی که سو پوری دخل ایر تدری کنی را وما أنجر عليكم من الكتاب والحكمة ويأت كأرح كل إحكام ويأت كأرح كل سيزنة تأسو تخدينها جلديني سيادة كتاب دي والحكمة وحكمت دي, دي دين كوية دا يادة الدين ياد سنتي يا عزة تنبي وعاد كي تأسو تطبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والممسلين على وعلى عليه القيبين وعلى أصحابه الإسماعين رب العالمین دا طلاق با احکام و شروع کیلئی محطی دا اسم احکام دا طلاق تیر شکل بس یو دل حکم تر پاک بیانائی با حکم دا خلا دا طلاق یو صرف طلاق کلی عادی ورطفہ دوران با عدد کی رجوع نکی یو دا طلاق ای اور رجوع ورطون کی ایدا میمدتی رشي وجوداش اوکا لاخذه د یوس بغیر نکاح کوله پوری لیش نو مثلا د بیخزه ته پیغام د نکاح ورلیږي او دې خپل <سؤال> عمل په ایمان چيرا د ماست مخ ته جون چیرې له اوغه دې نکاح د بیول کوي او د فتنه مزاوي مشریعه باان شریف ویدیخ پلولان او دای چه اگواری اتنا تاسو پاکی ارکاوٹ پیدای از یاو خدا کتلاف اکرر اندخاهم او دوبارا او تلنکا تولغاری تاس ایمو مناکا ای زد بانیواز ای او جگر ایمو پاکر زد اکر اشتدار فدی زد کی راشی چیزو که مون سر دشمونی کنی دا او زمون دا برنامه کار اکرر ری او دا کولا په دین دیانه ورکو یی مخصنته چې فل دې کې دی ورایځو لکه دا باز قانونه څه کار کوي وینه دینه متقیقیه شته بي او څه د تخانتې دیواله نو دا په څو د او دا څنګه د تخاون دا ورکه مدا حکم شو چې خدع کله باندې او ما خپل خامون سره دې باندې يأخذ كبير فلسة ورقى فيغانده نساء ورقى يأخذ يخذ وقفه ويطاس فلا نمانا كيف يتحذر وقفه وقفه وقانون دا شو كيف يتحذر عقل بالغة دا دا خلق النفس مالك وإحترامن داره دا هو قانون شو وقانون خدا تحقل طريق بيانان وان تربية كيف دا زمان دا او دا اصلاح کا شکل او را تاوی دور ایمان دا تقاضا دی کستاسو دنیا دا افراد خیر دی تاسو تا قل ما صلاحات نتیجوی خودای پاکی خودای چی کم را قوانین با د دا شریف کی ندالک دا دنیا د قوانين و پشانتینا با یعنی دا دنیا تنور قوانين و کتی خانون ذکر شی نباکس اتلا پیتلی دا خانون باند دا عمل پا دیم عملنه که مدار سزا بگردیم قانچه ایس که چه خانون بیانه ای نپا دست انداز که نه بیانه ای ایمان برطر اعدوم غاری دکه یواقی خانون اصلاح نشه کونه چه صوت بار دقان پزنه که دقره یرانی راوی چیز دنیا قوانینو گوه او د دنیا دا کاری ستا قانون بانده عملو نکنو سزا بدرکن نو دیتو کتا اگر قانون نا دا غوطو ای دا غاوب یا زان لحیلی بیوی پس چل زان خلاسی او چه قانون ورطا پیش که که درده که دی دنیا مخیر دی او د آخرت مخیر او قدی دانده عملو نکنو تا دنیا که خلاس که د اخرت که دی او اخلاصو درک نلجی او درده نو دې ذهنیت اور سره تیار شي دې کله په پټې کې ځان لید چې په قوتکی اوم دې د قانون احترام کوي نو په اشرف قانون په تاسو طریقه بیانای چې د اخلاق او درستی او تکری زمرت اوره وي څه صدا او دماډو د تفا ته په شګلنو پیش کوي یا وین هغه او شریف شاو کوي داشی اونو احکامات ام داس نازل شو یا صحابی دی دا غلوم دی خورو بکر و اگه د دا ددا خور پریخو دا تلاقی ورک داس تلاق و چه رجوعی تکی کول شو رجوعی و نکلو مده شو د دا مده نقص دا رجوع نشی کولی تسو و بارانی کامل تلیم نقل کن گستا و اگه خاون دا مو بستلا. او ما ان يخدم في روسيا predica و نصبل صلى كما غزو حوام قام يوجن فرما تشي ودنا ماخني مدققن اعلانته و بسري پیمان و اوروي قسمك دله ما قدرنا ان وركا ما فائت نوركا اود تلاحكر ابي أو مدقي دروج حق مدروجونو و سرانه غاب قسم متوره خده آیات مازای کرینا که یو خذ عاقل <سؤال> دالی غای اصف نشی من اکولی ام آغا خاون سر بکی دا غالی او دا اعوی غالی دی که اسکاسو خیر بی حکم که هرکی ری خده فاک نوائی غیقا کلکت من نسا آغا وحکی تکاسو خلاقی که اخذی خلاق المرد عجل او رسی گی غیف کل <سؤال> نیخوطا ایتا تی پورش بری معواری بری معواری بری او دبار اخوان کولواری مخلات عدلو هنو ای مسلمانان همانا کارید آقبه این یعن کحنا آزاده هنو که پنکا حقلی دبارا خدا شرطه ایده اپرا باو بینا هنو شبی رازیشی دلماوخ مطابق در دستور مطابق در جائز کار آوه تر رضا ده دوئی که خلقی مجبوره کی واده تا مدانی آده او رضا ترخا صحیح سان کند اخده آخد ده خاون تاوئی که زیر نکاسه تا زدددان لبظاهر رسمی بل خاون دکن او تاخر بمتالقن وندا دغه نوو داغه کار راټور چې یا تاسو را ازشئ مینه هم وختل قربانګي د مه او مطابق د شریعه اجازه کوي هم هم وی ازشي او وخت د پری بي نو پیته دا خدای مونږ نه چاوي دا یې چاغه هم سرني کوو دا داو ساقا خلافی جانه خلی بیانی داو قانون شو و ساقا خلاف و تربیت مواری ذالک دا حکم یعجبی فدیواز کونشی من تان من کم آچا تجیوی فتا تکی بالله و اليوم ایمان داری تخده او ترسته رسول دا عچالتا وعد و نسیحتی چی پخده او تاقیرتی اکن لری نکو بآخرت یقن لرین دا قانون بان عمل کان هر مسلمان موزق بآخرت یقن کو دی زیلی طور پر شریعت تیار کر دا سنہ چی بظاہرہ قانون بان عمل کئی او پکوٹا کئی او پکور کئی آخرت فاردین کی لیتا سن یاوہ جن دا لکم اسکالکم آدمان دا تری خستا با ذلك الوقت والذي يراوا دافقوا بيثارابتاه موحشرت قد باحرفا كل طرف فاتشين opaque قددي معاملهم مثل في بيشي الذي قد تقاوم فرمحنا نغو حجاب فحتهم نجد مثلا برقا ونزكي هذا ذو حاله وهمته وار اؤمر فرکه القفال ملوش ور دوی را دنګه یا خزر دی لکه یا نصر اخو دغنیشت کنه و نوې ته تاسو دا څه ودی فلخا نه معنا کړا هغه لن ورنه او دا ما حا پنور کې تماشره بها و کې وکړه فضا په اسمن چې نه اځه لاره کوي دی یا زو خوان ولا مدا خدایي نه اوږه خدای خدای ما غږو پاله مزالكم دا احکام همسرمانه نستو ده پا اسکانكم ده پا ده حکي دو ده مشريدي واخر دا تاسو ولې څه خبر شي ولا هو يعلم وان الله عالمون ورخدې تاسو دي او تاسو نا غبرینا خواهر نیم اصلاح تیج تا قبول تا بریتو بالاس راکاگی تا خدا غیرت مخلاح تا دا زماغو خور پریخی دا جولو ازنو نا غیرت تو برید تا پا دیکھل غیرت نا پیگی خدا تا اوپل خوبیم یاد رو ازا پیسی با بیوارا بل بی کبی حرسکا لکلا قومون چه خرسی دا تبا آره لغورونو خلق خير خير جيري. يبليك دا ستاسو همکار ټولګي همدغه تاسو په دې کې ټولګي نه دي نو چې تاسو دې کې ما هم یو دا قانون وبم نه تر اخیرا تر زمامري دا ستر دا خراب ته روان نه دي باندې دستا سماشاعر تر ستو او پاکشي کته چیرته کې زمام خير نشته زمام پکټان دی دا زمان دا غیرت او دا تخونه خلاق دا سوی دا شرم دی خلوه پاکو دا خبر دی بری دا تو تخپل خیر و ختمت نبیدی او خلوه پاکو نو پس انگا خپل قانون بایان کنو او دیوار خرداس مفتی بایانی کنو چه خان اماده کده دی قانون مغلو توش قانون ما اتویس لانه پیل دا خلق رانه بسوک ورد اپده یارا دم مسلمان فضل اکران را را را را را چه تا قانون جاری کی اور اسپیو لیگے اسپیو مقالی نصف گے جاری کو تاندار علی کی جوار ای لقوا جوار گروی سا اور دن مرکر اکینی